fa falta mirar gaire enrere per comprovar que una de les apostes de l'actual equip de govern municipal pel que fa a les polítiques socials ha estat en els últims anys la teleassistència, un senzill aparell d'alarma que al mateix temps que resol urgències. De les persones grans també els dona una gent insignificant seguretat emocional. Els números parlen. L'any 2005 uns 7.000 barcelonins estaven vigilats per aquest sistema. Les últimes dades del mes de setembre passat augmenten aquesta xifra fins a prop de 50.000, és a dir, s'ha gairebé eh, triplicat o quadriplicat. Ara l'Ajuntament ha fet un pas endavant i acosta aquest servei a col·lectius que en quedaven al marge, aquells amb problemes d'audició o de parla. Des del 28 de setembre passat fins a finals d'aquest mes, un grup de 20 persones de diferents perfils, alguns ja eren usuaris de l'aparell convencional, estan portant a terme una prova pilot per acabar d'ajustar el nou sistema, que consisteix en un dispositiu innovador, similar a un telèfon mòbil, que s'afegeix a l'aparell tradicional i permet utilitzar la de l'assistència a través de la comunicació escrita en una pantalla. El GIN disposa d'una pantalla on apareix un diàleg escrit amb diverses parts, opcions de resposta tipus caiguda, malalta, malestar, ofec, que l'usuari ha de presionar per enviar-la a la central. Al marge d'un programa de preguntes i respostes establertes i protocolàries en català i, o en castellà també hi ha l'opció d'establir un diàleg obert adaptat a cada situació. Totes les trucades són ateses per les mateixes persones que ajuden els usuaris de la teleassistència convencional, cosa que fa el sistema més integral. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'IFM. Això és Tot un poble. Aquí us parla i acompanya en Jordi Garcia. Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia Tot un Poble. Doncs avui Tot un Poble amb Manxavi Álvarez, amb eh, Joan, Joan Francesc Albarracín i amb Maribel Rubio. Doncs com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, Bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Obren al el trànsit els carrer Mallorca i Esponceda després de 2 anys d'obres de palpast de la tuneladora del Tat. Doncs els carrers Mallorca i Espronceda estan des d'ahir oberts al trànsit. Després de més de dos anys d'obres pel pas del tren Delta Velocitat per aquesta zona de la ciutat, aquest és el primer tram viari afectat per les obres de la línia entre la Sagrera i Sants, totalment acabat. La llarga durada de les obres i la seva envergadura han deixat tocats als veïns que ahir se sentien alleujats ja, per l'acabament de les obres, però alhora es mostraven resentits pel patiment sofert. En l'acte d'obertura al el trànsit, els regidors dels districtes de Sant Martí i Sant Andreu, Francesc Nervall i Gemma Montbrú, van agrair ahir la paciència als veïns. Les obres del metro al carrer Honduras preocupen els comerciants. Doncs els botigues de la Sagrera se senten castigats per les successives obres de metro al barri. Primer van ser el 2004 i els comerciants diuen que, com a conseqüència, van tancar una desena de botigues. Ara veu a l'inici dels treballs per construir el vestíbul de la línia 9 ...i la línia 10 com una nova amenaça. Francis tram restringit a la sortida de la Meridiana de nit. El tram és restringit a la nit, a la sortida de la Meridiana... ...per les obres de construcció del carril per a bussos... ...i vehicles d'alta ocupació al bus Bau. La restricció es fa al tram entre la carretera de Ribes... ...i la intersecció amb la C-17... Entre dos quarts d'onze i dos quarts de dotze de la nit queden tallats tots dos carrils. De dos quarts de dotze fins a dos quarts de sis de la matinada només es disposarà d'un carril de sortida. Acte d'inauguració de la botiga EFNAC de la Maquinista. Doncs el Centre Comercial La Maquinista del Cap Passatge a Potosí número 2 us ofereix avui a les 10 de la nit l'acte d'inauguració de, la bibliotec... de, de la botiga EFNAC. La inauguració comptarà amb la presència d'una escriptora de la que mateix mateix doncs, en desconeixem el nom com a, i que serà la padrina i l'actuació en directe de Loquillo. L'accés és amb invitació. Molt bé, doncs amb aquesta informació nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara escoltem una mica de música, tornem tot seguit ja amb la nostra habitual tertúlia de Cada Dimecres. Fins ara. de la sort, un ventor anava molt a poc a Sempre que passava per l'abretor em recordava que havia de ser fort. Quan tant m'avorria, tu eres el davant. On jo estava, tu que en el fons. Com una tempesta va passar i potser la lluna va donar un cop de mà. Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i com tal com us hem avançat abans, doncs avui és el dia de realitzar la tertúlia en absència d'en Gaudensastre i d'en Juan José Moro. Doncs avui tenim a Joan Francesc Albarracín i tenim a Maribel Rubio i un dels temes que podríem tractar avui doncs és precisament el preu de l'aigua a l'àrea metropolitana que, puja, que pujarà un 2,3%. El preu de l'aigua s'apujarà a l'àrea metropolitana de Barcelona un 2,3%, d'acord amb l'augment de l'IPC de final d'any. El nou cost ha de ser aprovat, és a dir, que encara no està aprovat, per la Comissió de Preus després que dimecres de la setmana passada rebés el vist i plau del ple de l'entitat metropolitana de medi ambient i si, com és previsible, doncs la proposta s'aprova, la nova tarifa s'aplicarà a la ciutat de Barcelona i entre d'altres poblacions. Doncs, què podríem dir dels preus, de, en aquest cas en concret del preu de l'aigua, perquè se'ns està pujant gairebé tot eh, en aquest país i davant de la crisi en la que estem vivint, doncs, evidentment eh, hem de, els ciutadans han de dir alguna cosa. No? Bueno, jo el, que... sí. jo el que haig de dir és, bueno, és que això ja és habitual, cada any es fan les sapollades convenients, o no convenients, sinó que les fan per obligació o per, per imposició, i jo el que m'agradaria posar aquí sobre la taula és que si aquestes sapollades també es faran als sous de les ciutadans de Barcelona i ara ja metropolitana i al costat, hospitalet... I to... bueno, llavors a tot Catalunya, diguem-ne. Uh -huh. si es faran també la corresponent sous, la eh, pujada de sous, perdó, si es farà també, perquè clar, hem de recordar que moltes de les empreses eh, aquesta pujada, depèn de si en el conveni eh, està fixat aquesta pujada o no. Eh, llavors, això, la pujada de l'aigua, de la llum, això cada any és obligatori, però l'altre és voluntari o signat pels sindicats sí, um, i empresa.. sap això que voldria dir i que bueno, posar-nos en contra no, és que no, no, no fa res o sigui, perquè realitat hauran de pagar. Uh -huh. que és el que han de fer perquè si no ens tallaran l'aigua. en l'aigua.uri és que el souur de, de, de la gent que treballa doncs, en aquests moments, em que sigui congelat, no? o sigui, perquè la, la crisi no ens permet, o les empreses no permeten que apuja els preus als, als treballadors. Cada any suposo que els governs colectius augmenten? No té per què, no, això no, no. es negocia eh, sí. i en base en aquesta negociació eh, pues, s'apulla o no. Això ja depèn de, de, de l'empresa i el conveni que tenen signat. Home, que s'apugui el preu de l'aigua i de, de la llum i de tot això. <sair> I, sí. I més, tenia en compte... No, no, no se no sent. Se mm -hmm. no. sent? Tendíem el micròfon. Ara sí, ara sí. Eh? Ara sí. Deia que eh, que és normal que cada, cada any s'apugin el, el preu dels subministraments i tot això. Mm, i més tenint en compte que cada vegada eh, la societat és més complexa mm. és a dir, abans l'aigua era molt més barata per doncs perquè tal com la deixàvem anar per la claveguera anava, anava al mar i ja està, ara no, ara volem que l'aigua sigui neta, mm. excel·lent però això té un cost vidient, assumir que, que hi han ha aquests costos afegits que fan que tot vagi millor per tant hem de pagar vidient, una societat agrícola és més barata que una societat eh, industrial i de serveis com la, com la que tenim, no? doncs, doncs, vale, doncs endavant, ho, ho acceptarem. Sí, no queda una altra. El que passa és que, torno a insistir, és que si hem de pagar eh, aquesta millora per la nostra vida, també hauria els nostres sous apujar-se una mica i crec que ens estan venent la, la moto de la crisi sí. per no apujar els sous. Y jo crec que hm determinades empreses tenen beneficis molt grans per no per no aquests sous als seus Però treballadors. Però saps, saps què passa a veure, una, una de les coses que jo vaig al·lades i he pensat, dir, a tots ens agrada comprar barat. No? Sí, sí, sí, sí. si tu pots comprar unes sabates a, a, a 30 per, per 30 €, no te les compraràs a un altre lloc que valguin 40, no? Les empreses, evidentment, evidentment, volen reduir costos i ser competitives. Ara, aquí sí que jo estiraria una mica les orelles als sindicats. Clar. I tant. Perquè els sindicats, bàsicament els sindicats d'aquest país, el, sota el meu punt de vista, el meu humil punt de vista, no, no miren gaire a favor dels treballadors. Perquè, és a dir, jo, jo sé perfectament que hi ha convenis col·lectius no arriben als 1.000 euros. Uh -huh. No arriben als 1.000 euros. I no es tracta de persones que treballin de reponedors de, del carrer per dir alguna eh? uh cosa, -huh. sinó són persones que treballen en centres de, per exemple, de centres residencials, uh -huh. de persones disminuïdes psíquiques uh -huh. o persones de la tercera edat. Doncs els cuidadors, cuidadores d'aquestes persones no arriben als 1.000 euros. Sí, o sigui, a veure que estan, estan, estan tenint cura de persones no de, no de jo què sé, de, de, de llençols és dir, tenen una responsabilitat perquè fins i tot administren medicaments aquestes persones dependents, de clar que els sindicats permetin que hi hagin sous de 800-900 euros ho trobo molt fort és que això també és culpa que els comitès d'empresa estiguin formats moltes vegades, sobretot a les grans empreses per directius o m, persones que no són men treballadors sinó que siguin caps o, o, o tinguin càrrecs superiors. Eh, clar, evidentment, hi ha un favoritisme en, a, en aquest sentit a, a, a l'empresa. Si un es m, forma per, pertany al Comitè d'empresa i és directiu o cap o porta algun grup de treballadors, pues, evident és molt difícil que pugui defensar els seus treballadors defensarà la empresa sí, sempre. Sí. I aquest és un problema que també els sindicats haurien de d'intentar doncs, bueno, que no es ploudeixi. Mm -hmm. Perquè això, que, això que, que ens deia ara el Joan Francesc estem parlant del que en diuen centres especials de treball, no? Uh, el, exactament, no, el que, no a... exactament, el que jo conec, ho dic perquè ho conec, perquè la meva, la meva dona doncs, treballa en, una, en un lloc d'aquests, doncs és un centre Uh, que tenen cura és una residència de persones psíquicament uh, problemes psíquics greus és uh -huh. clar, que persones uh, que, que s'estan cuidant de la higiene de la medicació uh -huh. en fi, els hi fan tot aquestes persones pobres no? uh -huh. perquè ja tenen deficiència mental important Entonces, que aquestes persones no arribin a mil euros no. la veritat ho trobo, ho trobo bastant fort. Ei, i tenint en compte que aquests centres, molts d'ells són subvencionats, uh -huh. perquè no sí. són empreses. És a dir, no són empreses a mànim lucratiu, uh -huh. són associacions, associació tal, associació qual, que són subvencionats, és a dir, en principi uh -huh. no hauria, l'empresari, no hauria de mirar pel lucre, uh -huh. perquè són centres, uh -huh. diríem, cooperatives cooperatives, no, no estrictament no, no legalment cooperatives, però són, no són no sé, la botiga del costat que mira per treure el lucre m'enteneu, no? no? Esclar, que tinguin aquests sous de misèria francament ja ho trobo una mica fortet sí, sí bastant sí. Ah. doncs sí precisament això que ens deies de les societats agrícoles tenim una informació que ens parla de l'escalada de costos agrícoles publicarà als supers a, a pujar preus. Qual cosa, eh, doncs, malgrat que les grans cadenes de, de supermercats i d'I persegueixen sumides en una guerra oberta de preus entre elles per robar clients a la competència, donc els marges cada vegada més estrets amb què juguen i sobretot l'augment del cost d'algunes matèries primeres, faran una part del cistell bàsic de consum pugi de preu l'any que ve, és a dir, el 2011 i això ho consideren eh, doncs, alguns dels principals empresaris del sector del gran consum espanyol que ja estan preparant estratègies per aplicar la pujada de la manera menys traumàtica possible pel al consumidor. O sí, sigui que s'apujarà l'arròs, el vi, sí. el mm. sucre, jo, tot això. Jo sí. no entenc gaire en aquest assumpte, però sí que la, no sé, crec que veig una, una estratègia per part de les grans plataformes han culpar d'aquesta pujada que facin elles del preu a, a les matèries primes, en aquest cas a les persones que es dediquen a la, a, al camp. Jo ho veig així, perquè jo crec, crec que moltes vegades el que puja el, el preu és l'intermediari, no el que, el que té la matèria prima. No sé si Aquesta és la meva opinió, perquè tampoc tinc molta... Uh, no, no hi enten gaire en aquest assumpte l'intermediari és el, el burro dels cops no? sí. tot, va, tot va cap a l'intermediari jo suposo que a veure fa una funció bàsica perquè si no hauríem d'anar al Delta de l'Ebre a comprar l'arròs del mes què vull dir, no? dir, que hi hagi una empresa que et porti que te l'envasi l'arròs de del Delta de l'Ebre que te'l te porti a la botiga del costat home, això té un cost i aquestes empreses tenen moltes mermes potser amb l'arròs concretament no però amb fruita, amb verdura escolta unes mermes in, in, increïbles tot això ells ho han, han d'assumir ara, clar jo no tinc un escandall per dir doncs mira, podrien eh, apretar menys o podrien apretar menys això, jo no ho sé però vull dir, els intermediaris són, són l'asa del cop, els cops però evidentment hem d'entendre que fan una funció bàsica, perquè si no hauríem d'anar, ja dic, el Delta de l'Ebre a comprar l'arròs o l'Empordà a comprar les pomes. Ho uh -huh. enteneu? El que, jo el que també vull dir és que no sé si aquesta notícia, eh, per explicar-me correctament, uh -huh. si aquesta notícia l'han iniciada les pròpies plataformes com, eh, com forma de dir, bueno, jo, tinc, jo vaig anar a pujar els preus, però clar no vull que la gent eh, estigui a sobre i faig això, és a dir, a culpar a un altre d'aquesta pullada. No jo em... jo que, que... Jo... Ah, jo crec que la cosa va per aquí, perquè no sé, per que sempre veiem a, a les notícies i tot això que els, els agricultors es quejàn de que venen la seva producció molt barata. Ah, molt ah, barata. Ah, no sé, que... Perquè aqu... per diuen les grans plataformes que els culpables són aquells, són ells els que venen la bateria prima. No, no sé, jo insisteixo, clar, no sé, no sé. El, el pagès ven, per dir alguna el tomàquet a 50 cèntims i aquest mateix tomàquet tu vas al Carrefour i el compres a 3 euros. Ja ho estic inventant, eh? Clar, és una diferència brutal, però, clar tornem-hi. O intermediari, o intermediaris, han tingut aquí... Un, un, això ha tingut un procés. O sigui, i, i unes mermes, i, una, i unes despeses de transport. I el transport està pels núvols amb els combustibles com estan vull dir, a veure, insisteixo no ho sé si podien apretar menys els intermediaris però, alerta als els intermediaris, intermediaris... O, o les, les plataformes també. Bueno, sí, sí, sí sí. Però... Sí. No. sí, però a veure, a una gran superfície sempre trobaràs la majoria de preus molt més baratets que la botiga del costat sí per tant home, molt, molt pujar preu no poden perquè si no perdria la gràcia, anem a dir, del que és anar una gran superfície. Uh -huh. Jo trobo que és més barat anar a comprar a una gran superfície, digue-li Carrefour, digue-li Mercadona, digue-li Caprabo, uh -huh. que no pas a la botiga del costat, el trobaràs allà més car. Sí, però la qualitat serà millor segurament. Ah, això sí que no ho sé, uh -huh. ja no ho sabem. Clar, això també s'ha de pagar, no? Clar, la, la qualitat es paga també és possible, no, no, sí, la qualitat si vols qualitat, has de pagar sí, sí, evidentment uh -huh. doncs això uh, ho diuen doncs supermarcats prou coneguts o sigui mm, tot, tot té un límit i els marges ja estan a prop de l'1% la guerra entre elles, doncs continua ara, però no com fins ara segons han dit aquestes grans superfícies o sigui, perdona, estàs dient que els els, eh, els venedors uh -huh. de fruita, per exemple només tenen un 1% uh -huh. això és el que consta un 1%? Uh -huh. marges. els marges estan a prop de, de l'1% uh -huh. això és molt poc no, cosa de creure-ho eh? és l'1% uh -huh. o sigui, ells reben 100 euros el uh -huh. concepte de tomàquets sí. que venut i han de pagar ells 99 euros Ah, això és el que diuen ells. El que consta bueno, és dit el fet poc. Eh? Dir, el que siga sí consta 100%. és que els últims dos anys el sistema de consum s'ha baratit al voltant del 2 anual, uh -huh. una caiguda sense precedents en un sector que creixia en vendes entre el 5 i el vuit per cent fins a aquells moments.gui sí, sí. o s'ha mogut el, el percentatge de... Doncs això, el límit No correcte. res, pagarem més Pels pel uh -huh. tomàquets Mira, ja està sí. eh? I farem uh -huh. Molt bé Doncs el que també Diu és que Els supermercats han comunicat La distribució que incrementaran El preu de la pasta entre el 16% I el 17% A causa de l'encariment De les matèries primeres que... Mm. estem amb el, amb el lo mateix no? uh -huh. jo saps què dic jo estaria disposat a pagar el 16% més amb una condició saps quina? Uh -huh. que per exemple la Unió Europea deixés de subvencionar els preus uh -huh. és a dir, deixés de falsificar els preus de la, dels, de les, dels, dels, dels aliments o sigui, el que no pot ser, i ho vaig sentir una vegada per la ràdio, no pot ser és que, per exemple, la llet francesa es vengui a Uganda més barata que la mateixa llet o Si sigui, Un ugandès va a un supermercat i troba llet, jo què sé, marca tal, francesa, més barata que la llet conreada dos pobles més cap allà. Això no pot ser. Això és falsificar les coses. I això què vol dir? Doncs vol dir que no deixem Occident Europa i Estats Units també no deixem que els habitants del tercer món es desenvolupin supensionem doncs sí, sí. falsifiquem els nostres preus uh -huh. i d'aquesta manera fem rebaixar els nostres preus però en detriment del, del desenvolupament d'aquests pobles sí, però en canvi aquesta mateixa llet que tu dius de, de Francesa la, la comprem aquí a Espanya i segur que és més cara que la que tenim nosaltres per treure més de diners. Segurament. No, jo no ho sé. Segurament. No sé. Però Els és, eh, són eh, eh, sí. el que són molts gestos. El que tenim eh, en constància és que l'àrea metropolitana el que vol és provar nou, noves receptes econòmiques. L'àrea metropolitana. Sí. Doncs en una sentència que en l'actual context s'està repetint amb certa aciduitat la crisi pot ser també una oportunitat, un pretext per exagir noves fórmules de creixement econòmic que prioritzin valors com ara l'excel·lència i la innovació. Doncs amb aquest esperit de fons, més de 650 experts de diversos àmbits doncs, han col·laborat en l'actualització del Pla Estratègic Metropolità, un basc document que estableix les línies d'actuació prioritària que s'haurien de dur a terme fins al 2020 en aquesta gran àrea metropolitana de 3,2 milions d'habitants. Doncs aquesta tercera actualització del text a més, coincideix en un moment polític doncs, decisiu just després de l'aprovació de la creació d'un nou govern metropolità que en bona mesura serà el que haurà de desplegar aquestes mesures previstes. Doncs... No, si és per innovació, sí, endavant, doncs sí, doncs a diferència de les versions anteriors de, que hi havia del pla, aquest ha posat tot l'accent en, en el discurs socioeconòmic i en una conjuntura on països emergents com Xina, Índia i Brasil ja ocuparan posicions de lideratge a escala mundial, segons diuen, i la recepta econòmica que haurà de seguir l'entorn metropolità a mitjà termini ha de ser, en primer lloc, un referent en polítiques medioambientals. És a dir, uh -huh. tot, tot el, que, el que dèiem fins ara. No? Bé, doncs, el pla estratègic que volen seguir ja és aquesta aposta per la innovació, que seria difícil de concretar amb dades com el 30% de fracàs escolar a l'Arte metropolitana i el baix coneixement d'anglès dels seus habitants. Això no és gaire nou. <ríe> Això ja fa mm. molt de temps que ho sabem. Sí. No cal no cal que vingui ara amb un bon informe i un ho diguin o sigui, és consubstancial el que han sí, sí. de fer és resol, posar, posar una solució ja està jo crec que... Que, jo crec que el fracàs escolar eh, s'ha incrementat tant darrerament justament perquè socialment ens hem acomodat i hem abandonat una mica la cultura de l'esforç és a dir, no sé si m'explico Vull dir, com que ja ens s'ho tot, no m'esforço. Sí. I, per exemple, el sistema educatiu, si, si hi hagués el Gauden, aquí ens, ens podria sí. allisonar convenientment, no? però em sembla que ara els nens, nens i joves, que fins i tot que suspenen, més d'una i més de dues assignatures, diu que poden passar de curs sense cap problema, no? Sí. És així, oi? Sembla sí, sí, no sí, que fins a tres o quatre. No? Tres o quatre. Sí, sí. Doncs quin, quin incentiu tenen? És, la és a dir, estudiant o no estudiant, aprovi no suspenguin, passaran de curs. La llei per del tant, mínim és fals. Però al mínim. Per tant, com voleu que no hi hagi fracàs escolar si no hi ha ni incentius? Mm. Però, suposo que aquests escolars es trobaran en un moment en què tindran tantes assignatures... Que, eh, no, no, no, no podran passar de d'acords al final. Sí, bueno, però jo crec que eh, s'hi dona igual. També també eh, la matèria que s'ofereix de vegades és molt poc atractiva. De vegades. Ja? Llavors també falta una mica doncs, de, i sobretot incentiu per part dels pares. Perquè jo crec que el que ha passat és que els pares no hi són gaire a casa mm. i deixen fer i desfer els nens, i arriba un moment a una edat que s'han d'estar a sobre. Després demanen la llibertat, però primer han d'estar a sobre, crec jo, veure per poder una mica causar aquest menor. Tot això és un problema molt més ampli, perquè el pare ha de treballar, o vol treballar, la mare vol treballar, les dones volen treballar, sembla perfecte, però a veure, el que dos i dos són quatre. Sí. Vull dir, si tu vols tenir una família mm. i vols tenir crius i vols educar-los correctament, a veure, mm, algú se n'ha de fer càrrec. Sí. Mm. Que no siguin mm. els avis pobrets. Que no siguin els, la les mainaderes gratis. Clar, de franc. Eh? Mm. Si els pares volen tenir uns fills un, que siguin un, un bé per la societat, home, hi haurà d'invertir temps. Sí. El que, no, sí, sí, que no pot ser és que els dos pares treballin des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre i els nens allà a casa, a casa veien, veien la o, tele. O tot el contrari, apuntat a, a tota classe activitats extrascolars i estan els nens estressats. Però aleshores qui educa els nens? Home, eh, reben educació dels amics, ah. dels amics... Pares I no. i de, dels pares no, dels amics que, i, de, i a l'escola el professor que bueno... Pues... El que dèiem fa unes quantes sí. tertúlies enrere sí. que els pares han eh, cedit han fet dejación, en català no sé com es diu de la seva responsabilitat com a tals sí. perquè home, jo estic conforme que els dos pares vulguin treballar però veure, cada família és un món això també és clar, veritat, clar. cada família hauria de decidir qui s'encarrega dels, dels fills quan, almenys i, i, quan surten de classe doncs tenim una, una autoritat una persona que estigui allà i, i després, ve el cap de setmana ens n'anem on sigui hi ha els xiquiparts i això perquè els nens estiguin allà i no emprenyin sí, no parlem, sí, sí, és és I, i, i no tenim comunicació per amb tant, els nostres fills per uh, tant, si volem crius ben educats de, els pares s'han d'esforçar penseu, és exacte. una bona opció no tenir-ne de fills és una bona opció alguns hem triat per aquesta via sí, sí. És, que és el que dèiem no? abans o, o en altres programes que l'educació no només depèn del professor, depèn, també depèn dels pares, que alguns doncs, deixen ah, clar, és que l'educació és de, dels pares o sigui, el que fa l'escola és formar-nos i donar-nos cultura Exacte. que la cultura també la pot donar un pare però l'educació, un valors per ser persona, l'ha de donar el pare i la mare la ah, família cert, cert. I, i després quan algú és més menor, pues els amics també te'n poden aportar tots tot aquests valors, però principalment el teu pare i la teva mare, i sí, clar, si no hi són, no sí. juguen amb tu, fixa't, no diuen... Fixa't, una dona, un pare i una mare, tenen una criatura i ja en pocs mesos ja es plantegen deixar-la a l'escola Bressol. Sí. Uh -huh. a la llar sí. d'infants sí. després hi ha ja el parvolari al col·legi, sí. etc. O sigui, és a dir, ja la mare ja només estarà amb el seu nadó un parell de mesos, perquè el tercer quart mes cap a l'escola Bressol sí. cap a la llar d'infants Sí, però doncs... el, el, les hores que estan a l'escola Bressol no són les mateixes hores que podrien estar fent primària o sigui, segurament No, un no, no, no, no. gairebé ara un ja dic... nen de tres mesos pot estar a l'escola de Bressol des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. Pot estar-hi. Sí, no, ho, ho dic perquè uh -huh. ho conec. I, sí. i pot pot, pot estar-hi des de les 9. Una altra cosa és que a poc a poc ho vagis fer uh -huh. o, o en un principi només estigui al matí i per la tarda ja tingui, eh, vagi la mare o qui vagi a cercar-ho. Però que pot estar-hi. Hi, hi ha nens de 3-4 mesos que està des de les 9 fins a les 6. No, perquè els pares treballen. Perquè els pares treballen, clar. Doncs pues clar, aleshores, si optem per aquesta via, no ens queixem si quan aquest nen, que ara té 3 mesos, 4 mesos, que aquest nen que segueixi aquesta, aquest curs de vida, quan arribi a 14-15 anys, sigui com, malauradament, veiem en molts llocs de la ciutat. que fa Que ingressi en alguna banda i faci coses que no èticament no són correctes. O sigui que estem parlant de que ens, ja estem en una societat en crisi. No, no, naturalment. naturalment. I, baix el meu punt de vista, jo crec que, és que ens hem autoimposat necessitats que realment no ho són. Sí, perquè, dir, perquè, fixa't, perquè si penses, el que et costa aquesta escola de braçol a lo millor, si no treballessis tampoc necessitaries treballar perquè poder arribar en aquesta escola de no, no, no vull dir que això, no, no estic dient que és la mare la que hauria de... no, no, no, no a, lo millor, va... a lo millor és la mare que hauria de treballar I el... però el pare que se'n cuida els fills o fer no, un mix-mix però teniu no, no és... reduïdes a... però esclar, què passa? que a l'hivern ens hem autoimposat la necessitat, l'obligació gairebé, de cada setmana anar a esquiar mhm uh -huh. Aquí ha vol dir passar un dia o dos d'hotel, amb el forfet i no sé quantes històries més. Oh, oh, oh, com, oh, oh, vull... A l'estiu, cada setmana a la platja i lluny i vacances per Nadal, vacances, és a dir, ensem, insisteixo, crec que jo, ens ha vol dû unes coses. Unes necessitats que en realment no són tan Llavors, què passa? Que per sofragar econòmicament totes aquestes necessitats autoimposades hem de treballar com a burros. Perquè Clar. si no, no, no, no podem. Ah. I això, en del, dels nens. Contempleu la possibilitat, l'opció, de no tenir una de fills. No passa res. No, no si està contemplat, eh? No passa res. Molt bé. S'extingirà la raça, ja. Ah. No et preocupis que hi ha molta gent que té No, sí, sí. Hi ha gent que en té molt Doncs, sí. doncs si us sembla avui deixem aquí ja Hem pogut parlar doncs, de la societat d'avui dia Hem començat parlant del preu de l'aigua i hem acabat doncs, parlant de, de l'educació de, dels nostres fills aquella gent que vulgui tenir fills perquè segons diu la Maribel doncs, ens hem, hem de fer la contemplació de no tenir És una opció de vida és una opció de vida tan, lícit, no? veure, una tan no lícita com a com com les altres, altres. Sí, no, mm -hmm. no és obligatori tenir fills no som animals som persones racionals o so, bueno, sembla pre presumptament <ríe> racionals això, presumptament doncs el que us hem de dir és que demà comença la festa major de la Sagrera i ara parlarem amb algunes entitats que formen doncs, els diferents actes i esdeveniments que es realitzaran dintre d'aquesta festa major Vui té una mostra de la Sagrera, Centre de Documentació de la Sagrera. Ara ens trobem a... Eh? Agnela Domínguez, del Centre de Documentació. I quant temps porteu ja fent a, a la mostra de la Sagrera? És la primera, no? Bueno, no, no, fa tres anys que venim com a centre de documentació des de que neix al centre, que fa tres anyets dintre de la Fundació la Sagrera. Pues no et tenia a vista tu, eh? No, el meu home, que és el president. Ah, Ara estic aquí substituint-lo. Sí. <ríe> Explica'ns una miqueta de què va aquesta, aquesta mostra. Mira, la mostra intenta recollir totes les entitats del barri i cadascuna el que està fent per revitalitzar aquest barri. No? Està des de les corals, els futbol, l'associació de dones, l'associació de veïns i nosaltres, que és un centre de documentació que intenta recollir documents, fotografies, història d'aquest barri que té molta història i la gent desconeix ni el parquet de la Sagrera que això eren camps que per aquí passava un tren per la Meridiana sí. i estem fent una crida als veïns i a la gent perquè ens, ens donguin fotos les escanegem, documents i es queden dintre d'aquest centre de documentació que explicarà una mica el que ha estat la Sagrera en el segle XX uh -huh. perquè diuen que el riu Condal també va passar per aquí no? i tant, tot el riu Condal el, el rec i tenim fotos magnífiques de tot el recondal passant, que cada més la gent no tenia ni idea i que, i que es veuen ben bé el rec amb tots els cants al voltant. Aquestes fotos són les que impacten, perquè la gent reconeix que allà té una casa ara, o que hi ha la botiga on te va buscar el pa, o que allà de copa hi ha un supermercat, no? I aleshores, aquella foto antiga, a vegades fem fotos antigues i noves, que la gent situï el que era la, el barri antigament amb, amb l'Odara, i bé, bueno, la veritat és que contribuïm una mica a que vegin que aquest barri que s'està transformant i que amb l'arribada del tren ja es transformarà del tot, pues té... era un barri, era un barri amb el seu centre històric, amb el seu recundal, amb el seu tren que passava per l'Avinguda Mariana, els camps que la gent cultivava, i això no fa tant temps, potser estem parlant dels anys 30-40, eh? Em sembla força interessant aquest estant. Uh, tenim informació de Pegaso, Escola Servei del Barri. De quin any és això, per exemple? Mira, aquests són dels anys 50, que ja és quan va aparèixer tot el tema de l'escola, però tenim coses molt de principis de segle. Hi ha tots uns documents de del que havia estat a l'antigu Ateneu Obrer, uh -huh. que està al carrer Gran, que era lo que ara diem centres culturals. En el seu moment ja tenien la seva biblioteca i això ja estem parlant de l'any 1930-1925. La gent ja es mobilitzava, ja feia tallers per nanos, per tant eren centres culturals, aleshores deien Ateneus, i tenim coses de principis de segle. Hem recuperat un panor que diem que és a principis del 19, del 1919. Hem aconseguit el, el de la dreta, que l'estem recuperant, tot rodat a mà, i ara estem intentant recuperar aquest panor, que és del museu que hi havia dintre de Foment. Per tant, tenim coses de principis de segle, documents de principis de segle. Ah, I aquest on no es troba també a... El centre documentació a La Sagrera, que està a la Fundació La Sagrera, a la Nau Ivanov, al carrer Honduras. Nos doncs anem a veure, doncs moltes gràcies. A vosaltres. I ara ens trobem a l'estat de l'Associació de Comerciants, amb qui, sisplau? Amb el Xavi Palos. I què, què ens portes? Què ens t'has preparat per avui? Avui el que hem fet és, sobretot, el que estem més interessats en veure un mapa que hem fet, un mapa un desplegable amb tota la llista de botigues associades, perquè la gent compri en un comerç de proximitat i de qualitat, com és el que tenim a la Sagrera. I, per l'altra banda, una activitat que farem a la Festa Major, que és una llincana una llincana sobre rodes, caminant, o sigui, amb patinet, amb com vulgueu, i que la gent es pugui apuntar, i el dia 20 de novembre pel matí, durant tot el matí estarem donant voltes i passant-nos-ho bé, d'entre diferents proves que les hem passat. Que divertit! Quants anys porteu a, a la mostra? La mostra, la veritat que jo sóc molt nou en aquestes, perquè portem nosaltres tres anys com a comerciant, i jo, que sàpiga, portem dos anys venint a la mostra, però abans no puc parlar perquè no ho sabem, no ho sé. D'acord, doncs alguna cosa a afegir? No, a que esperem a qualsevol estaliment sí. associat o la llincana sobre rodes, que poden mirar també totes les bases per la pàgina web www.sagrera.es. Perfecte, doncs ara mateix ho a veure juntament amb el mapa. Fins ara! Gràcies! Des del 91.6 de la FM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs recordeu que si voleu entrar en contacte amb nosaltres teniu diferents vies, una seria el telèfon, el 93-345-6454. Doncs, si voleu fer-nos arribar els vostres dubtes, queixes i suggeriments sobre el, les diferents notícies o, les, o els diferents actes i activitats que es realitzen al districte de Sant Andreu, doncs ho podeu fer arribar, tornem a 193-345-6454 també amb aquesta fi doncs, tenim el nostre mail que és informatius arroba Molt bé, doncs nosaltres encarem ja la part final del nostre programa i com sempre doncs, és motiu i és moment de repassar algun dels actes que hi ha preparats per aquest cap de setmana. Bé, cap de setmana no, per avui. Ja, ja ens avui. Doncs avui, dins del que és la Festa Major, hi ha un acte important a la Sagrera, que és l'exposició... Eh, sí, exacte, ens ho comenta la, la Maribel. Comencem. Exposició col·lectiva Grup Fotosagrera al centre cívic de la Sagrera La Barraca. Doncs i sí, tal com ens diu la Maribel, el Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca, el carrer Martí Molins, número 29, us ofereix a partir d'avui l'exposició col·lectiva Grup Fotosagrera. Es tracta d'un recull de treball d'observació i de creació de diferents mem membres del grup de fotografia fotosagrera, una visió personal del món que ens envolta. Això és organitzat pel grup Fotosagrera i sabeu, que tenim diferents dies i diferents horaris per gaudir d'aquesta exposició. Els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit, els dijous de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, l'entrada és gratuïta. Eh? Continuem, Hi uh, lletra petita, tallers de descoberta. Hem redat amb l'acció, taller Zoom Art, a una altra manera de mirar l'art a la Biblioteca del Bon Pastor. Doncs aviam, Intentem especificar tot això. La Biblioteca del Bon Pastor, el que resta deia número 62, us ofereix fins avui, és a dir, avui és l'últim dia, per gaudir del cicle de lletra petita tallers de descoberta. Enredat amb l'acció, el, el taller Zoom Art, una altra manera de mirar l'art. Descobrireu una nova manera de contemplar les grans pintures de la història mirant-les del dret i del revés i observant els petits detalls. També creareu les vostres obres d'art deixant-vos eh, portar per la imaginació per una meinada de 10 a 12 anys. Cal inscripció prèvia i l'entrada és gratuïta. Uh, continuem al barri del Congrés Indians on un vídeo recull les, la història del barri. Molt bé, doncs la història del barri del Congrés de Indians a través de 12 testimonis i instantànies. Aquest era el contingut del vídeo Memòries del Congrés de Indians que s'acaba de presentar als veïns i que va començar l'octubre de 2009 amb un procés de participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més del vídeo, algunes imatges també es poden veure en una exposició que hi haurà fins al mes de març al casal de barri de Congrés de Indians. I continuem amb lletra petita, sac de rondalles, fil filat, conta començat, a Canfabra. Fabra. Molt bé, doncs el Centre Cultural Canfabra, del carrer del segre número 24, us ofereix demà dijous a un quart de set de la tarda i dins el cicle lletra petita, sac de rondalles, fil filat, conta començat, a càrrec de Teresa Saladric. Doncs és, és per una meninada de partir de 4 anys i l'entrada és gratuita. Eh? I continuem amb Esmeralda Fernández, que us convida a la seva exposició Esmeralda i Punto. Doncs art i solidaritat, aquestes són les dues paraules que Esmeralda Fernández doncs, dona a la seva exposició. Es tracta d'una exposició d'art plàstic col·leccionable que podeu gaudir fins al 12 de novembre, és a dir, fins aquest mateix divendres, a l'espai 210 del carrer Padilla 210. Recordeu que es troba obert de dilluns a divendres, de cinc de la tarda a 9 de la nit i que es tracta d'un taller en què s'obsacquiarà els assistents amb un punt de llibre puzle creat especialment per aquest avent per la mateixa Esmiralda Fernández Sánchez. Sànchez. Doncs les inscripcions a l'Espai 210 ho podeu fer per telèfon al 9 3 3645, o bé per mail espai210.gmail.com uh, Tot això possible gràcies a diverses entitats i col·laboracions. Continuem. L'aventura de conèixer exposicions. Exposicions, 75 anys de la biblioteca. Exposició en comoditativa a Can Fabra. Doncs sí, el Centre Cultural Can Fabre, del carrer del Segre número 24 us ofereix aquests dies i dins el cicle l'aventura de conèixer exposicions amb l'exposició 75 anys de la biblioteca. Us ho comentàvem ahir en aquest programa. És una exposició comemorativa, ja que aquest any, 2010, fa 75 anys que es va inaugurar la primera seu de la Biblioteca Ines d'Iglésies, al cor del barri de Sant Andreu de Pàloma. Per commemorar aquest aniversari, la Biblioteca ha organitzat tot un seguit d'activitats entorn a aquest fet. Entre d'altres, doncs, cal destacar la creació del blog Diari de la Biblioteca, que trobareu a Diari de la diaridelabiblioteca.wordpress.com. I gràcies al diari manuscrit que la bibliotecària ens va deixar, doncs podem conèixer la història del barri durant els anys 1935 i 1944, un període de la nostra història prou significatiu. Els dilluns, dimecres, dijous i divendres, la biblioteca és oberta de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els diumenges de les 11 del matí fins a les 2 del migdia, i recordeu que l'entrada és gratuïta. Eh? Bé, bueno, doncs n'anem a la nau Ivanov, on hi ha una expo exposició, modernització, festival europeus. Doncs també li queden pocs dies amb aquesta exposició. L'exposició forma part de la programació del Festival Europa, un festival de cultura contemporània organitzat per la fàbrica, que vol prendre el pols a la creació de l'Europa d'avui i que tindrà lloc a més de 200 espais de la ciutat de Barcelona fins al 14 de novembre, entre els quals doncs, hi ha la nau Ivanov. Europa és un festival multidisciplinari que ofereix al públic de la ciutat un gran nombre de continguts en camps com les arts, plàstiques i visuals, les arts escèniques, la música, el cinema, la literatura, l'arquitectura, la gastronomia, el disseny, amb un programa transversal que dinamitzarà l'agenda cultural de la ciutat, amb més de 250 activitats entre projeccions, actuacions, conferències, trobades, exhibicions i congressos. Teniu fins al dia 14 de novembre, que el que estem veient és que és aquest mateix diumenge, i podeu gaudir-ne de 5 de la tarda a 8 del vespre a la nau Iuganov, sabent que l'entrada és de franc. Continuen i ensenan mal al barri de la Sagrera on hi haurà una exposició del barri a la Biblioteca Sagrera Marina Clotet. Molt bé, doncs fins al dia 15 de novembre, és a dir, fins dilluns teniu la possibilitat de gaudir d'aquesta exposició a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. La mostra presenta tots els projectes en curs o previstos en nou plafons situats a la planta baixa d'aquesta biblioteca. També es pot veure com quedarà l'estació central de la Sagrera i el seu entorn un cop enllestides les obres. També es pot admirar una gran maqueta que ofereix una visió panoràmica de tota la zona en el moment que els treballs hagin finalitzat. Tardó solidària 2010 a Sant Andreu. Doncs s'entendreu acull aquests dies a Tardor Solidària, un conjunt d'activitats diverses que sota el lema La Crisi, una oportunitat per a la cooperació i la solidaritat, vol reflectir l'esforç conjunt de les entitats, les associacions i els equipaments del districte. La programació ens ofereix diversitat d'exposicions, xerrades, dansa, cinema, teatre, tallers i concursos al voltant d'aquesta temàtica, per viure tots plegats d'una tardor molt més solidària. Doncs quines activitats estan realitzant a dia d'avui en aquesta tardor solidària? Doncs si aneu cap a Can Fabra, al Passadís, trobareu l'exposició sobre el Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte de Sant Andreu. Contínuem. Espectacle La Resclosa de Michel Azama, a la nau Ivanov. Doncs tornem a anar cap a la Sagrera i allà trobem la neu Luganova de la Fundació Sagrera, el carrer d'Honduras número 28, que us ofereix aquests dies i fins al 28 de novembre, és a dir, fins al di... dissabte, de... De... fins a l'últim dissabte de novembre, doncs teniu la possibilitat de gaudir d'aquest espectacle, La Resclosa, de Michael Azama. És una, és una obra de teatre... Eh, dirigida per Robert Torres, interpretat per Montse Alcoverro. Doncs no sé si us en recordeu de la, de la Noti, del Club Super 3, eh, això ja fa uns quants anys, doncs la Montse Alcoverro era la que representava eh, a la Noti en aquest programa infantil. I hem de dir que aquest espectacle, La Resclosa, de Michael Azama a la nau Ivanov, Uh, és oberta de dimecres a dissabte a les 9 de la nit, els diumenges a les 7 de la tarda, l'entrada general és de 18 euros i l'entrada per a aquells doncs, que esteu apuntats com a amics de la nau Ibanov és de 15 euros. Continuem a la nau i on hi ha una exposició de fotografia que es diu Memòries d'Àsia, a càrrec de Corri, veïn. Doncs ens queden ja pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui i volem fer menció d'aquesta exposició de fotografia Memòries d'Àsia a càrrec de Corri Vein a la nau Iguanop. Uh, recordeu que la nau Iguanop de la Fundació Sagrera es troba al carrer d'Honduras número 28 i que us ofereix fins avui, és a dir, uh, avui és l'últim dia. Per tant, aprofiteu-lo per anar a veure aquesta exposició de fotografia que es diu Memòries d'Àsia i que va a càrrec de Corri Vein. L'entrada és gratuïta. I encara ens queden alguns minuts per poder uh, doncs, parlar de la nostra emissora i és que Ràdio Trinitat Vella està preparant per al dia 19 de novembre a la, a la plaça dels Jardins d'Els una macro discoteca mòbil d'aquestes que acostumarem muntar a muntar nosaltres i que començarà doncs, a partir de dos quarts d'onze de la nit a, a, a, tal com us hem dit al, al Parc dels Jardins d'Els i de, de veritat doncs, que val la pena acostar-s'hi perquè podreu gaudir de la millor música del moment i de totes aquelles cançons i, i, i músiques que us han fet ballar alguna vegada. Doncs nosaltres eh, ho deixem aquí ja, perquè ens queda ja poc temps. Així només recordar-vos ja per acabar el nostre, el nostre blog que és tot un totunpoble.blogsblog.com on trobareu aquest i d'altres programes que hem anat fent aquesta temporada. Per tant, eh, moltíssimes gràcies a Maribel Rubio. De res i també a mm, Xavi Álvarez. Exacte, ara ho hem dit bé. Molt bé, doncs ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora. Fins a veure que ser una molt una tarda.